اما باز بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاقبیرنی علی الیحسان قال لان تعبود اللہ کاننکا طراؤ فا لم تكن طراؤ فا انہو یراک حدیث کی اوزا حد دفار این اقاد دین وانات شروع دا پاسپورټه طالب ته جبريل عليه السلام درې پښې ښې په علميانه لسانه مخې ایمان او اسلام بیان شو اوس مکملات او محسنات ایمان او اسلام ذکر کړي مکملات او محسنات د ایمان او د احسان ذکر کوي یو اصل شیوی او بل تکمیل شیوی چې شیخ کمال دورسی یو رسول الله لشیوی او بلداري او خصوصي په طریقې دا احط طریقې احسن دا اوساغه طریقې احسن ذکر کړي اغه رستم د دې وژنه کوو د دې وژنه رستم کوو چې اول اصل چیز حاصل شي په پسته اړین شي کم نه نو کمال و احسانی نول و قائد و اصلاحو کی خطے فضا غین و اعمال فرائض و غیرہ خصوی طریقے سرادا کی فضا غین و محنتو کی پتر اجل احسان بانی پاسلی باندې وقت عقیده حاصل ان دا او تلې گیای او د آسان مهنت کړي مدرګه داسي وی لکایو چې نه پوزه خو سی او پر ولادت کې دا به څنګه دی نو نزاعتي نام مقدمي په اسني عارضې باندې ځکه یادې څنګه نورو شکو په دنيانې احسان موسه جبرائيل ما بیان شو ال مولافای او ال محکم پردین مې لا و لیکر کې ال اخلاق چې خلاص کې حسانه چې کومه حاصل شي دا او داخلہ کے سیئے او داغین اجتناب شي شئید. داخلہ کے سیئے او نے اجتناب حاصل شئید. فاق بینیان الاسطان گرال اسطان مراد صدید. چه جبریل لکم احسان تاپوز قیدی با علیستان کی ریخلا محدیدی ماروود فدیس کنه اگه احسانی مقمول با قرآن وا احسنو فا این اللہ يحب المحسنین اگه احسان شکاری حقم شوی دیان و مراد دیان احسان مرغوب فیهی آغه احسان شپاغی کی فرغی بورپلے شوئے دے شپاغی دا اللہ دا محبت وعدہ شوئے دا شویده. و دا اللہ و تعالی دا معیت و این اللہ لماع المخصرین يحب المخصرین این رحمت اللہ قریب من, من المحسنین آغا احسان موران دی آغا قرآن کی عربائی کی دو طریق اثر استعمالی یا بغیر د واسطتي د حرفجر نه او دو په واسطتي د حرفیجر باندې یو په واسطته د حرفیجر او دویم بغیر د واسطتي د حرفجر نه چې کمم په واسطته د حرفیجر حرفی باندې ما روي أصول الخير الى الغير دا. أصول الخير الى الغير حكوى بالوالدين إحسانا يا أحسن إليه لا نكيف لا نكسر يا ذي الله سلوي یا باوي او یو هرفجر په سله ک را شي دا او شول خیر لاغیر او چې بغیر د وواسط نه مستعمل شي بغیر د هرجر نه تعت نه بغیر مطاعتی هر څه جر دا دې نه موارد کفان او اكمال شي لکه خاري سب تلاوت کئ ته تو احسن فاحسنت مطاستن تو تو دې مطلب اپقنته ادي وکوله تلاوت تو اكملته ډېر كامل تلاوت کې او په یو شیکه اتقان او اکمال پیدا کول ته وي اکمال اتقان پیدا کول خبر کوئی دا چې ګمدهنو زلتا مراد دا دیم نه هغه اول زلتا لره مراد سم مراد انې باندې د واسطېده افيدر نه جذشي استاد محمد امراځ خلاصې کمال فی شیف قام حضرت احسان فی الاسلام فی احسان فی ایمان نه په یو عمل کې احسان لدې چې کوم دنو دیر تاریخونه شوه دي دادا څه لفظ دی شبلاش شه تاریخات شوئی لگ نڈیر بلکه بدیر جملان و بدیر دائبانی خلق و کتابون لکلی دی خلق و بی کتابون لکلی دی عبد الحسن دویر احمد اللہ تعالیٰ کتاب دی تس کیا احسان و د چې ارسانو پر ځای کې نوم نه ابانیت الله رحوانیت پر ځای کې د کتاب نوم نه ربانیت الله رحوانیت تاسو نورو په دې باندې مستقل مهلت مشو پدې سوال کې مقصد څه کوم هغه دا دی چې صرف یو شړی ظاهري عقاید هغه حاصل کړي دوی چې کومه ظاهري عمل فرایز حاصل کړي او پدې باندې بس نه را بلکې دو مهنت کې کوشش کې مرتبه دے اثر دا نه چې په دغه ځې باندې بس شو اول د چې کمزره او رسېدمځه تاسو اقیزه مېم سمجه او عمل مېم ظاهري تم شو پرهیزه د افو او د واجباتونه د حرامو راځان بچکو نه دیوه مهنت کې د احسان د دارسه درجه د احسان ته میرا در به در گئے بهر کې مېرسی bale ma دی. دی او په علامه رضوی کمه د چوراست دي په اړی باندې او دړيګه ما په اړی باندې اوړيګه ما دې لیکه آش شبا فر څنګه آغاز له شپلا ما او بیا صبرو بيد الله نا د کا شم دی د معشروف نهته برم دی مدادګته دا نه وي شفیته به سبوري هزارهفرګست شق نه ترطبدو بوري دی کې چې کم نهوبلله فاصله د بهنس کې والله فاصليدي به کې دا پر نو خوب سے خوبتر دنیا کې منګه ودې ماسب باندې یو خوب سے خوبتر کارګردانی تجامي او کارګه کومنه هر څه وي وموم پاري کې مهنت د دې کو چې خوب سے خوبتر د ښه نه ښه پیدا کو د ښه نه ښه خوب سے خوبتر او د دین په بهاره کې مونږ په یو قانون باندې شایته گزارو مونږ کېږي گزارا علاوه کېږي گزارا زمو په ټلاوت کې تفصیل شته زلون په نیک اعمالو کې تفصیل شته یو ترتیب کې بیا سره دا بل ترتیب کې بیا سره کې بیا ترتیبون بدلنه لا کله سړې دې کمرې علاوه ډیر پی نو افل دیر کې خو دې سره جګړو کې کیفیت طرفه لري نو تر اکی د کیفیت چې کیفیت طرفه شروع کی چې مخکې د ګوندنو اوله کې یو شان د موزيو ځانیا کې موږ به شانتې دې داسا د څنګه چې موږ به شانتې و او چې وو ولادوره موقوف له دې کې او کار دې د موسکی کیفیت بدلي او راست راځه چې کیفیت بدلي او کوري طرف ته بدلي مزیدار طرف ته جگړه نه بدل شي نو دی د دې په کار لري مذكرہ مسکوره صالح سراوړو چې وزایبان یو ګرځیل نشته کې کیفیت او فکر او کا اصل د دې حاصل حاصلول کې وقال فقرنانه انسان نوماوي د دې تاريخو نړۍ زیات شوه دا کوم د دې حديث تعبیراتی څو کې تاريخو کې رؤیت القلب او خارویاتين رؤیتون او خر رؤیت چه احسان سا خویر دلی او یاله کدی دو غون تا بیا دلی دو غون دا احسان دا چې دا الله رب ال عزت علیه شویلین هغه دا الله دا رضا دا بارو کړی شي بس دا د احسان لړ تاریخ یا خپل حدیث مورنا ذکریاره او الله تعالی جوازه تا بیان د بارتو واعظلا نو نو ستړي تر ادا خپل جذو ور خپل زم اوسوته ستابو شنو کوم هغه ټاګه کې دا کا خپل او مخه لاسنی هغه سره د ډیر لري نه طنګے څنګه منو سپیشل کلاس او طنګه په اسلوګونو نه یا تا لار او ورونه ذکریا لري مولا بیان کوله سشو حال تاسوو سو بیان وسو حضرت تیناسو نو بیان وروسته دا سړی وی چې حضرت دوم لکه پوس کوم او ورته یو پاو ورته پسڑیو تو ہوئی بھی یہ تصوف کیا چیز ہوتا ہے مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالی بیلا تکلوف ہے او دار دل صوفی مزار جو او در مزار سے چاہتا رہے رہے نا رہ نہ اور جواب اور کو یہ بیٹے بس اللہ کی دین کو اللہ کی لئے کرنا ہے اس کا نام تصوف ہے چا دمرا محنتو زه الله را لګلې شری دي لګلې شری یعقام بس اغه ده الله دردا زبروک آ سره بل شو هغه ته تاسو متر ټوله پیسې خرابې کړې مول زکریا سره رحمت الله او څنګه بيجما فطور روپۍ باندې ټنګس پرشر او دې ځای ته راغلم ما اجازه وتا صرفې تا څو په نړیبه هڅ کوما تبو سوهه زبم سوهه په دېره مؤتلم کړی ده مای زتبره ته دا ونه سوبره تاته ما نو سوبره تاته ونه زوبره ته داو نو نو تا پوی ورتی کیږي خلاصہ کړو ای ما ده چې کی استراتیجی جواب وړاندې کړو د جن په دښک ماته تاسو اورتار ال مولای حسن علم متر صوب علم تاسو خپل نفس علم اخلاق د یو شت ګړتا ویرات تصاوب تک بخلق بد لگی زکار رشتو پیدا شوئے دے تقلیف تک بھی بد لگی اتبا بھی بدن لگی اتبا کی اتبا لترغیب مور گئی تقلیف تک بھی سے لگی بد لگی او رشتو راق علیہ برنے ہو آیا اور تصاوب تک دا بد لگی تصاوب بھی دادتے دار احسان بھی دادتے نبی علیہ السلام بھی دنے دادے مرتبے طرح سے السلام شوئیدی دی دا محنت نو قواری د از در شانتی دا. دا خو دا, دا ورو خبری لینیس چې بس ما ټول دین بشک اللہ دا پارا او فاللہ تم پتر رجیداد اللہ دا پارا لکست دا پارا لکست دا پارا لکست دا پارا لگیس فتا خو لگیس دا دا خبر با خوانو علمانو با دیتا او علمی تسکیتون نفس و تسکیتون قرآن کرا غلیده یو ذکیهیم احسان و قرآن کسی شوئیم نا غلیده او رسو و یا خلقو او ریچ کنزن ریلی تسوکنون کی خوضو او رسو و ریلی تسوکنون کی خوضو نور کار در نبیلی سلام د وقتو ناوید و بداعات و رسو و منسکی کن را رید و بداعات و شوخ خلافیدنی لگرداد دواء و رسو نت بېداعت کومات کې او غواړم چې راځم نه کړو ا؟ دا ویلو دي چې 아무س نه پرخوړل ا؟ ا؟ داغه زو یو چا موږ نه پرخوړل نه او تاسو وو چې خلکو بېداعت نه کړو تاسو وو چې پرې بېداعت نه چې کوم میراثي غبرې کړو چې کوم شیبه کې بېداعت څه کوم طریقه وکي بېداعت را حالې کېږي کنه واه ا نو پیداکونه سو کله تعالی ذکیږي الله تعالی ذکیات ذریه اتباع فتا ویونی او دې اتباع کې وو پیداکي نو داو علم الله اسلام علم الاخلاص له اسان تعریف هغه چې کوم نه اخلاص هم اخلاص چې و الله ربول ذات را له له شبي دين هغه الله تعالی ز رضا ده او دا اللہ جو حصول لپا رہو پرشی دا جے کندنہ احسانو نور امدیر تاریف روشی ویدی نبی علیہ السلامی شکم تاریف کھڑے دے ماد آرے قال انتا بود اللہ کاننکا تراؤ فائلم تکن تراؤ فائننہو یراک نبی علیہ السلام ویل انتا بود اللہ دا چې بعدو کدا الله نهدې بایدت مختلف پرخي دي موونهې پهمیظم کې موسودې مابوهې فره موله رالا کې ددطریخي او راغلی د انته را عمللي الله کار نهګته را چې تا عملو کې کارګته جو راگل ادھے ان تخش الله رکانک حراؤ چھتو جاری کتا اللہ رب العزتنا اللہ رب العزتنا جے نه ہوئی ارئی گے او انتابودا دا مشہول روایت پہ انتابود الله نا عبادت پہ خشیت را رہے او دا عمله تشریفات هغه سره وشو اسلام نه مراد اعمال دینیه ری په یوه کنا دنیوي کارونو کې هغه کې عبادت نشتا انت عبد الله دځته په هغه څخه الله خان نک تراو پهل له دغون تراو پهنه دې یو محب داې چې د دوه کې تاته کومه حاصله شو د تاته م د سان حاصله یو دا ده چې بعدت نهله وکې لکه چې تا الله و کار نه ک راو لکه چې تاته الله را پول انک تراه لگا شیطان اللہ رب العزت ویلی ان دې کې کیفیت طوره سي ټول مرجه کمانو mehnatok kiwariok ki ashalok ki auradok ki askarok ki jebasta ta ta je رب العزت کی کاری هر ته هغه څا هر ته وي اروا ته هغه څا مخه ته وي دوه مرتبه دا فایل نن تا كون دراو فایل ویرا کته یې نبيني متا بيني چې کمدانه دا کیفیت جوړ کې چي ماوي دا خو يقين وا او قبل از ونیوان او چه کم از ونیوان اغیس را اکا انا ہوئی او اکا انا زکا با دنیا کی تا اللہ رب رزت رؤیت واقعہ نرے اغیس را اکا انا ہوئی اغذیم یقینیوی فا انہو یراک لیکن الله رب رزت رؤیت منگ یراک چه منگ اللہوی دی شک نشتا دا بالکل یقیني و چې دا باندې دا دا فورا حاضر شي استهزار دروي دا خو یقین د زمونږ چې مونږ اللهوي ني ورته د عبادت په ټیم کې د ریزه احزاب د ریزه شي دزار چې ګمونو ورته دې یې مرتبه ثابته ورانته سوبيه کرام صرف اللهوي ارزه مرتبه د سير الى دی اور له نمر دا بیت سر فلوی اور زین مردا بیت سر کله لاوس دمه دا دا طالب کی صرف فرات وي چې ته عبادت وکه ودا سے انداز باندې او کا کار نه کتراو سره کله را پرسته وی نه ته مشاهده وکړي مرتبہ در شہود و طریقی شناسی حت تا بندہ قرصی فا محنت کولو سارا نور فضل دا اللہ وی و بندہ محنت کی دے محنت در خبری کی لگیاوی لگیاوی بس دے بیاچے کمدنو و ہر کار کی و ہر عمال کی لتا اللہ کاری لا بي اودا ذكنا ولمشا الله دي دي مرتبي طوره سي لا حول ولا قوه الا بالله بضبط الحول بضبط القوه نظريش زمانا حورس تنقوت تن ده مخلوق حورس تنقوت كالمخلوق سكي خاري الله خاري كدي سكي بده كو ده خاري الله خاري كدي تخف سلا راشي ذكر الله خاري ابا دا فیصله راشي بدی که تعالی الله تربيت کړي خو په اړ يو شسته د سوف خالي الله خالي دا مرتبه مشاهدي ده چارته کې ورته د سوف خالي الله تعالی خالي کې در جهان در جهان از غير تو دګر نه یا خوئی تو یا بوئی تو یا رنگی تو فدی دنیا کستان و غیر بل سپنشتا وچی دی یا توی یا بوئی تو یا خوئی یا وستا سکر من دیو صفت مدھاری وست باہر سکر تا اللہ خیاری مرتبہ در شہود در دو مرتبہ در مراقبی در شد دیو ہوئی چی رب و لیزت موینی اللہ ماوینی قردی استہزار ماوینی یقین او ایمان او قردی ایمان نکیحسان زالی شدہ حاضر شی بندہ تا تا استہزار دی ازلوی دی تا شیفت رحمه اللہ تعالی و فرمائل ویبذلہ تصور پا خول شی اللہ دیکھ رہا ہے صوفیہ محنن تا دے خبری کئی شی استہزار چکم نورا شیئی شدہ خبرہ حاضر شدہ عمل پر ٹھینکی چھے ما اللہ ایوی نی ما اللہ ایوی نی ناواللہ تا مشاہد ہوئی مقاشفہ حضویم تا مراقب ہوئی درہ امدار شاہ کشمیر رحمہ اللہ و تعالیٰ ذکر کری حافظ ابن حاجر امی چھے بڑی آجیز کی مرتبہ واحد آنا یعنی احسان مرتبہ واحد دا د دمخ دو تو جیغام باندې سو مرتبہ وشو دو یعنی مر مطلب داري چې په کومه کې باندې ورغه مرتبہ ده چاګیده احسان کی یعنی کبدی کیو چې انکا کرا او کبدی کیو چې فانه یارا دغه احسان څه شویلې حاصل شویلې کثر فلکیو کثر ال الله کیو کوم شاهد کیو کوم را حال کیو دید که اوشگاه نو باندهی دا چه کم نوزشش شو ما تک استان مرتبی سوش شوی دو مطلب چې دا کم هدمیٰ و حاصلش شوی دا تا دی استان مرتبی سوش شوی حاصلش شوی دا استان مرتبی را شو حاصلش شوی حاطب و محسنین و کشمار دا شینا دا اقتان صرف مرتبی اول دا یو مرتبا دو ندی چکا انکا تراب ایستان دینون دی چکا انکا تراب دوم را محنت پا کئی دوم را محنت پا کئی چلکتا اللہوی نی ایستان صرف دا یو مرتبا چل مشاہدہ دا چلان دا دوی مچدان دار دی دا اولا نایدو حسول جریہ دا فا لم تکن تراب تلاته مرتبه ته نه رته د له شتا الله وینه تلاته مرتبه ته نه رته د له شتا سو وینه الله رب لذت وینه فانه یراک د دې چې ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما وینی ما وینی وامنې وذمه د چې وسو وینه نو دا اوله مرتبه مبسوط ده د دې ما زریره لوګو خلاص اوله صدا مبسوديان احسان لا الله په دې پیړی مرتبه په اوله الله ما بینه ز کوسه ایمان دې کنه او کامل می ونو کموز می ونو کنو سزا برا لراکیز اکر ما بی نی ما عمل نا خبردار دا اکو ایمان و اسلام شو او دا خبردار دا اکوال چبحین لعبادت کی دا حاضر اکی زانتا چمع و بی نی و دا بزریع اوگر زیدت دی خبری چیزی بونا شوئی نو دا احسان صرف او صرف د یوی مرتبین انده دا زېمو مرتبه چې کومه ذکر له مراقبه ده شرعيه ده په حصول له یاسن ما په کار نه کئ هغه ورځ پرسته ده یاني عالم مهنت کئ اگر صوفيه کرام مهنت کئ وه تلاوت کوو بهداشه طریقا ذکر کوو لطيفه قلب نه کوو بده با نه کوو ادا څه کوو در دې زپار ده چې الله رب رزق الله حاضر شي ابیا باندې ولیوار دا بیا دا غیبه کی مراقبې وای مراقبې ما هيئت وای چې لکه الله ما سره دی الله ما سره دی دې مراقبو سره د باندې ست هزار دوی شي عربیا سوقې الله رب رزق څنګه منو سکه اور والے پوش در دې په اړه دا علماو او طلبه باندې کې لږ سستی کوي زیرا وین تاسو ته رحمہ الله تعالی فرمایي چې واجی مشاسته سر بیات تو مشاسته وداوځه یو په علک نو تو یي شی یو سفارت له وطن زه عامه ولا ګذر انا مخفي ګ امان دې اور وذائف چې دین له بنگل بورګه چې لګموز زتا څګړي ما هغه تړيوه توه عوامولایڅه ویجیب نیم بدل رسو په زسمه او زرسما ائما تاسو مبارکارو ته څه تملاویږي بونس وردا څوک ته کیا مې ټکړې বজانې کا کې راهاو اځ زره کمکارواله کومه دلته سپروه ولې دا څه دي زمونږه لګښت کتابونو کې په دې ارزه کې موږ mehnat کوو اورې خان mehnat کوو خو mehnat کوو پاري کې حد نه سي ترکه زخه کوې شمه او خلاص ورو کې ولا کې عبادت کې موږ mehnat نه کوو ا مفسودی کار څنګه راغلیو راکه مون مهنت نکوه او زه نه ځم تا کوم وایو لګه دا م نه وایي چې ګني مون کې د کمې نه تاسو سوال به دا کیږي چې لګه مونږ نه ځان تاسو وایو کوم وایو نو کمې م نه ما څه څه وګه حالانکه دغه زمون د کری مرتبه دې انسان ته مازه زره خبره چې چې تاسو ته دا کیسه بیان مې ته وزرا شنو کومو نو ماته او ملګريو یو خپل ګرو تاسو اسلام جوړولیدل لږه اسلام شې ما اوسور ما ما اوسره جامه ده زه په ساجد سره لږه باندې ویناو یتو اتکا راوي چې لکه دا محبت او دا پا دی نور سی من خوف و تفندر و تمونسکو طول رو سبقون و پڑاؤو شاکدر علی توافیق را کسی کمانا دشپی و دور اکاتو نور سبقون تومون تسوی شلو کون اما اگر تاسلی نیم ماسلی علیه در توافیق در کنور در اکاتو شاکسی نیم لگا باز سبق پڑاؤو و منسکو تشپی و دور اکاتو کیفیات حصول دا حدیث احسان کیفیت ہے انتاب بدلنا کہ کیفیات حصول لم خلو کیفیات حصول نہ ذکرے او نہ ذکرے نہ ذکر منداری محنت من کو اغه محنت الملن کو داغیر فارمن دا کتابوں نہ گو داغیر فارمن دا نہ شصربت نہ گو او کمیات و صحبتون تزور و کفیات و صحبت منتما مو دغن ندی لکه او مویسر و کمویسر شنو که دیشی لارسوه در و که دیشی لارسو اقبان و سفاقول و جدا میده تلی که و لکه دارا شده کفیات و ده حسول محنه توم من نده کنه او نجه کمدر دامنگا بوائیو شده جاو لکه در طول چه ملتنی ده کمیات تی در کیفیت او چې ګمرو مهنت ده کیفیت او مهنت حرام بس په ديش باندې حساب دی انتاب ودنا 찬ک تراو پر سړې وي چتا وسنګه حاصلي چکان نہ تراو مداري ذو حصول طريق او کولا فایلم تکون تراو پرنه ويرات او دالي وسړې نو ډاډه داواله څنګه شي چې اړه 3:30 بجې کمځنو لکه وایي چې دې اوبو رسي شي الله علیه کدا هڅ ممکن نه و نبی له صلوات و سلام باندې احسان په تاریخ کې نه و کدا هڅ او دې طریق دې اصول سره و ممکن دا نبی له صلوات و سلام باندې کمځنو د دې ترغیب نه عاده دې استان بتاريخ کې نه ذکر کړي دې استان بتاريخ کې وینې نه ذکر کړي تر لږ شوکا چکالا چې کالا ذالې خير جنکو مشهده ذ حسن يوسف يوپړه مشهده ذ حسن يوسف څخه او پرا سر او کوژا حاله او پرا کم محبت د ذليخېونو دا غيژو او تکا محبت کول شو ذليخو دغه بسر یوسف شو کو مزستان او تعلق موندا کې سو پرا معمولونه کې کمزره لکه یوسف کولې نو د یوسف د 1000 سره د یوسف زمو شاهدی سره دای چې کمنو لا کړه فکر نوږي ځان ته فکر نو ګوتې د ځان ته کمنو سپری اچھا دیو هوننا اصوان ای دیو هوننا دی او چېو سړې ته کمنو کی او په عبادت کې په زندګۍ کې هغه ته کمنو دوه جمال الهي تعالی رب عزت جمال استعزارو او هغه ته ګندرودا شې نصیب شې دا هغه وجهان نه یریږي ززونو فالکو باندې خلک وېړه څنګه او چې ګندرووی د اوبنه زوري ردي الله تعالی هغه په کویا نشو په ثاني کې زارې څنګه چې ګندرو بشو لګي دا هغه په کویا نشو د خلکو یې کنه څول نه کوي د څنګه چې ګندرو جنہ کولا څو نه کاټ کړو دنا کوله زونه څنګه څنګه څنګه کار کړو ولې ایله زونه د دې ورته د کمنو په مشاهده او په استهلال په مشاهده د یوسف کې دا د فکر پاتې نشو اډا هو جمال ظاهيري دی د جمال څه دی ظاهيري دی او دا د الله رب العزت د جمال د کمنو لکه دې سره نسبت ورکولم ګرستاوي وروا نقول شویده اللہ رب و رضت کم جمال لی حقیقی جمال لی اللہ رب و رضت نو چیو سریتا ده اغیر اتحذار سشی او شی او کلابنا جیهانی ارشی زان او جیهان مستاپ غم کی ارشی نو پوئی گم جزان سن جیهان او کاغا وور تا سشی او دانگی نسو چل لی. او کاغا فلخ کروانی نیت سشی ور شی نسو چل لی اغا کان ل الخبر لا ووي چې د دغه خبره ده نو دصور دمصول اظ ترل خلالال فصللي د اونا را او هو سوي چې کله تلی کمو استاللي زلی نهک د د غ چا نه چاسه حاصل النبي نو انکار تیمو کوا دا مرتبه ممکنه دا مخایده او داشت کلتو تخاشعینو او دا محبین واقعاتو گوری سلاللہ رب و لحضت نیاریدل او دا اللہ رب و لحضت دا جمال و از جکم ننو حاصلو منگا دمر کنا هونکو پدی گناه اولوکی بیال سانت گناه نکو بیاولتا چه کندنو لکه دیتا گناه که دیتا گناه که دیتا گناه کنگا کندنو سکاییو دا خود روح سفرده او روح چه کندنو سواتا ملاوی گی دا هر وقت چې کمنو لیکا محرمان پردالرحمن بگنج و باجیو سکرکلی دی بی دوست زندگانی زوکی صنان ندارم زوکی صنان ندارم بی دوست زندگانی بی دوست زندگانی زوکی صنان ندارم زوکی صنان ندارم بی دوست زندگانی چه بغیر انواق یعنی ن transparency صبح عنی دی, دی, دی چه اللہ پکنی دا خود ا scor خوران Bilder اللہ نمasaki طلب پیدا کینون میرا د کم از کم دادی طلبتو منتی پیدا شده یو صلو رم توجیز نو کرده توجیز حدیث سهینا ده خبر سهی ده و ده حدیث اغیط آرول سهی نید خبر سده دیده ای که توجیز سنگ لگئی و غلط سنگ نا خبر داده چه یو صده او دا الله ربو دې زړمال حاصلې استهزار حاصلې نو پدې کې رکاوٹ د خوایشات نښتانې یی یانې د دې په کې پخپل رکاوٹ څه دې بګي پخپل رکاوٹ څه دا دې ګمده دا باندې دا سړې چې دې په کې پخپل رکاوٹ څه قرآن کریم کیوں её ہے ومن یشری نفسه ابتغام ارضات اللہ ومنلنا سے من یشری ومنلنا سے من یشری زنب خلقوں کے دا سری یشری نفسه ابتغام ارضات اللہ شاو�рас analytical انزíllیں یشری نفسه ابتغام ارضات اللہ اسا زم قربان چیز کا اللہ در ازر ناز چ ځان د الله رضاو لپاره قربان کی د الله رضاو لپاره یعنی لوی رکاوٹ چې ده مغضا انا نیت او نفس ته لوی رکاوٹ انا نیت او نفس ته وای بایزید ګسامی رحمه الله تعالی اغه کمزو خو یا الله رب عزت په خوب کې وای چې ربي دلنی علا اقربی طریقی لے کا ربی دلنی علا اقربی طریقی لے کا اے اللہ ماتدر تولو نمیز دیل آرہ او خیا چکم اتا تنیز دیل آردن وغنیز دیل آرہ رب رضیت ورتو فرمائل شبہ یزید دا نفس یا با یزید دا نفس کا سمطال خپل نفس پریزاد نفس فائشات پریزاد بیا راضا خپل نفس فائشات پریزاد بیا راضا قارو نذی ذکر کړينی قرب و فستی با بالا رفتنس قرب اپ اسقید حستی رستنس قرب نذی فستی با بالا رفتنس قرب دې څنګه لیکلې کېدلې چې د حقا تنا بارا لارشه قرب دې څنګه لیکي چې حقا تنا پرارشه بارا لارشه بي قرب يا اسقه دې هستي رښتناس قرب يا اسقه دې هستي رښتناس ته الله ني ځکه د سشي نوم نه هغه د کمندونو د خپل خدای او د خپل خوائشا ته نخلاص دې دلونوم نه د خپل ځان نه یعنی بل ځان د پنځش ښاره شي ځان د ریزه کمنو نش ښاره شي دا خپل نفس د خوښه حب بلا حب جات دا وی ریکاور دی دا نانیت یذ کوي ویلا حجاب اکبر من حجاب العلم ای لم حجاب دې علم چې څنګه نورو هیجاب دي ال علم هو الحجاب الاكبر دا مطلب دي چې ال علم بغیر الله هو الحجاب الاكبر چې کوم علم نه تعالی هغه رجال ہوئی لوی لوی چې څنګه پردا دا هغه و قایصه ازو پر استعمالي کی بیا د قایصه ازو پر استعمالي کی منظرہ علم چه نه دا تباهید د بیا دا او نفس د بند خپل دا د کمندنو لوی رکاوټ ته حافظ شیرازی وایي کی ذکر کړی میانه عاشقو ما شو په چایلنس میانه عاشقو ما شو په چایلنس کوو خودی حجابو از حافظ از میان برخیز و میانی آشو کوماشو طاحی چہا انیس ناشتو دماشو فرمینس کی ایس تو پردہ چه کمدنو نشترے بلا بلا پردہ چه کمدنو نشتر لویا پرده چلانو آج سشیدار وی تو خود خودی حجابو از میاں دی برخیز تخپل تخبلزان د فارزه کمونو دیوالې نو حافظ از میاں نو برخیز ته منځل لري شپه دا څه څه ځان د الله او ستاسو ومنځ کې رکاوٹ څوک ته څه بڅپرہ رکاوٹ ده نسټو کویشاسیری رکاوٹ ته بدا دا لري کا دال لري کا زمبان دیو باسا نو مبارک باسانشي کارو جه کمنونو آسان شی. مردان زان ختمول او زان جه کمنونو نشکول زان جه کمنونو نشکول چلی اللہ رب بلی ذات در او کل خواهشات در نحیل شی از سلسیز داو مردان منسکی دیوالو مردان خبرو پا کل دیسه داو ما خوبی دا خبر پا قبل دیتا دا صفیح اکرام یو قدم پا قبل نفس کینا نو قدم دا اللہ پا درشل کی یو قدم په نفس کی دا بل پر درشل کی دا آد آدو وکا بین جمبائک آد آدو وکا بین جمبائک ستا دشمن اغا دے جستا په ډړو کرے یعنی ستا دا نفس ستا دے دا انانیت نیت لوی دیوال لے. دا انا چفر انوی دیوال لی دا انا کل مال سر راشی کل علم سر راشی کل حفظن سر کمال سر د الله د وجود مخه تقبل وجود نشکا دا اللہ دا علم مخه تقبل علم نشکا دا اللہ دا طاقت مخه تقبل طاقت ختم تھا. لا حول ولا قوتا باش تخفل حول نووتي، تخفل قوات نووتي، تخفل مال نووتي، تخفل كمال نووتي شما كيس نشتا بس داشو شوي لقاش نش شوي نش ستا تبسوك ملوشي اللهم ملوشي ديوال دا فائشات تي، ديوال تي بس دا خفل ارصا ختم گام اوز ماوه دا خبره شوا ما تشهدو کو خبره با خفل dar estaída la دایو da yo daje cierto che maumi se da cu ijas قال انس قال فاطمه ول انداز باندې فاطمه ول چې زدي خواہشات د سيزونه د الله پرمنځ کې دیوال وین داز فاطمه ول چې انسان هیڅ شي کوله او د مجبوري محض زداد جبري واقعي ده دا غلطه ده دي په لا انسان له الله ربول عزت اختیار لري فطات ورګړي پایدا نو یو به خودی یو خودی وی مچکله ان تام خپل خواہش قربان کې د چا لپاره الله لپاره او دې دا ځان غافل شون الله وتعالى او سوزانې په خود الله وتعالى دا چې صلاه په کمونو دا وای چې د یثنا شم کوله او دوی چې کمونو یثنیوا دا غلطس جبريو قوضا غلط و صوفیاء و عقیداء ندی مقابلہ کی مورنہ رومی را اچت شوئے دی ندی مقابلہ کی تک گمدن و اقبال را اچت شوئے دی ندی مقابلہ کی وہ شاہ سب را اچت شوئے دی چه انسان تا قول شي شی نانا چه انسانی تا شی قول ای بے کو کرب اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندیل سے خود پوچھے بچا تیری رضا, تیری رضا کیا دے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے داخل خودی دې دومره وچا تاګه دومره کمال ته ورساو چې الله ربو رضا تاسو وې جهال تکا ورغळे مطلب چې بیا دنیا کې فیصله تاسو په خو خدای اکا نبی علیہ السلام کل خوزی زمرا اچھتا کلا زمرا اچھتا کلا چیزا پچاس نی پنچ کل پچاس نی پنچ کل پچاس شو پنچ شو کنو شو که تقدیر سے پہلے با خدا بندیر سے خود پوچھے وطا تیری رضا کیا ہے نظر پشپد نبی علیہ السلام بخواقا پیس سلام نی سو پچاس نی سو تلال خبروانے پوئی گئی دا فسوک خودی دو او ته تا دا خودی چې اوچتیږي په صف په اطاعت باندې او غضب ته نفس باندې په اطاعت او غضب ته په اطاعت څه کذرو دا دانچګینی باندې اختیار نشته باندې اختیار نشته دا دلته چې کوم خاطموول یادو دا غوائشات او دواول یادو دا لجګینی انسان څه د که دا دباؤل سوک کئی نا دا انسان پا قبله نکئی دا قبل خواهشات که دباؤی نا دا سوک دباؤی دا دل احتیار نه نور کنی نا لکه دا ماتم نیتی انسان سا کول شي دا د جبریو و قیده و خبره وانی پوششن نا آغنی آنیو دا او دا خبره ماوي فی نفسی ہی وا دا خبره صحیح سعیده صدره ابا رضا طیہ ودل ته حدیث کړه ټول بل دا غلط دی دا حدیث توجیه کی دا شوی وی فایل لم تکون دا تکون ته کومو امکان تام نه فایل لم نو کثی نشوي نثار او ته وی الله کا انتاب الله تا اللہ عبادتو قدام سی چلے کتا اللہ سکے بینی نوز با اللہ سلیوی نما وی فائلم تاقن یعنی فائلم تو جب کتا جے کمدنو نکی اکردو اجوسفل شباز زان ختم کم زان دی ویلی کو زان دیسے تو ویلی کو نو ترا ہو تب اوی نی دی اللہ لرا تب اوی نی دی لرا دا توجیغ اللہ ترا ده غلطیه یو وجه اغدا ده شه تراهو که بی علیسو پاکارو ده بیا جزاوه فا ایلم کنه ده تشوه شرط شو نه ده تراهوی تو ها نبیا جزا که علیسو پاکارو فا ایلم تاکن نترهو پاکارو شه ده جزا توائی شه تووین دا اللہ لگاو فا ایلم تاکن نترهو پاکارو دې مواجذاړه چې په انهو یاراکه بیا سما درم دویل نو یاراکه د دې جملې بیا سما درم بیا د کومونو ورپسې د جملو څخه ییکی ګینه نو دې ځای کې دا ترجمه چې کمدانو دا صحیح نه ده او نو را خبر ہے کہ جنوں کو خپل ځای و قال ان تعبد الله دا یتا سبندیو پیدا الله رب عزت کان نک تراو لک چتو ویني الله رب عزت تران لک چتا الله وی ني فایلم پر مطلب عبادت داسیو کا چې عبادت حضور یا حضور بس يَوْدِ عِبَادَة رُؤْيَةً او بَلْ دِ عِبَادَة بِلَا رُؤْيَة بلا عِبَادَة بِلَا او عِبَادَة رُؤْيَةً مُشَبَّه بِهِ عِبَادَة بِلَا رُؤْيَة څه شي مړاپه څه او عِبَادَة بِالرُؤْيَة قَبْلُ څه شي مُشَبَّه بِهِ وَجَدَ شَبِ حیفل اخلاس والعذاب والمحب پونسوئی شتا اللہ رب و رضا چھے کم درو عبادت کا اگر کتیئے بینینا و عبادت او کدال سے چې چیتیئے بینی پونسوئی انتا بود اللہ کا انکا تراؤ کار پشبیحی دیکھا نا ابادت بر رویت شو مشبہ او عبادت بدون رؤیت چه شو مشابه حقیقت خدای چې مونږه عبادت بدون رؤیت کوو حقیقت خدا دی کنه چې مونږه کوو بدون خو مونږ تنویر سلام وی کدا چې کار نه کتره ولکچ ته وینه واسدی کې وجه تشبیہ شیرا وایو تشبیہ شیرا وایو تشبیہ این فی الاخلاص والاداب په اخلاص او آداب کې لا کاستان گه د سړی ته مخه تا خپل استاذي خپل څه کمنه پلاری یا خپل یو مور بیو محبوبي د هغه په مخ کې د واگنرا په یوه طرحه کیګینا توجه بل تر تنبوزی وی ارسینا چې بیا زما زما محبوب او مشرب زمانه تشی ناراز نه شي جرزا صدقه شانتی عبادت چالو کا الله لوکا کامل مکمل اگر طرفتا متوجی او اخلاص تیوی او تجھے کمدنو بونس ہوئی آدامو کلاس و فیو سے اتارے بادشاہ دے مخی توتا بادشاہ ناستے او دے وقتا مخی توولار دے او بادشاہ طرف ته متوجی دے او دے سے کمدنو لکبن طرفتا جیاد جلیو زوالے دے تو اس بادشاہ نانا رکی کننم ہاں او دې دې کمدن د بادشاہ په مخ کې لکه موبایل راواله ده بادشاہ په مخ کې بلډی کوي دا څه বুঝل نشته پددا ټول د آداب او احترامی سره دې ګیرا آداب خلاف استعماليږي یع حسابيږي پددا شانتي الله رب ولې دې عبادت کوي پددا دې عبادت وکړه لکه کارو یا لکه تلویزیون الله رب دا تشویضا اوس کې اخلاص کې او احتراماتو په اذابو قال نو ولځه کومو جبرایل فاصویر نه نست د بس په کومو الله دې